EGY NAGY SZÉLNEK A SZELE Jakabot majdnem elfelejtettük, pedig ő azóta nagy dolgokat vitt végbe, az egész környéket megtérítette a pálinka ivásnak, s a tisztelendő plébános úr vasárnapi pölsője alig hozott be öt garast. Jakab gazdagsága halmozódott, hitele körülövezi a széles környéket, s jaj volt annak, ki egy árverésen öt garast mert fölüligérni, mikor ő megszólamlott. Mindenki csodálkozik, hogy kincsével a fővárosba nem vonul, de ő mindig ügyesen kitért a feleleteknek, nem akarván mondani, hogy az arangyapjút erongyos faluban biztosan nyerheti. Jakab az uradalmakat úgy ismerte, mint saját boltját, melyben a köménymag, eszet, olaj, sáfrány, söprő, kötőfék, magyar bors, kékítő, aprószőlő, babérlevél, Lapát, meszelő, fűző, szalag, karton, kapocs, kályhafesték, faggyú gyertya, és százféle aprólék hevert szerteszét, de az ő keze mindent meglelt, mint a kántor az orgonasípot. Vizsgáló szemei valamit lestek, mint a karvaj, mely példájára kíván lecsapni, s a tűnődés szinte nyugtalanná tette. Tán a kanászra gondolnak önök? Esze ágában sincsen búsulni érte, hisz abban a korszakban vagyunk, midőn megszokott dolog, hogy a rabot esztendőkig nem kérdi senki, s a boldogtalan kanász úgy hiszem egyik példány lesz, kire nem csak a regényíró, hanem az adatkutató is bátran hivatkozhatik. Jakab sem regényíró, sem történetíró nem volt, hanem egy tapasztalt ember, ki jól tudta, hogy a pókhálók miatt a darazsak még nem búsulták magukat agyon, tehát ebben a tekintetben neki a lelkiismeret kérdéseket nem tett, tehát nem is felelt rejá, sőt, még a furdalások sem voltak oly hevesek vagy gyakoriak, hogy az orvosnak szegezésről panaszkodott volna. Tehát egyéb gondja volt Jakabnak, miből titkot csinálni mi éppen nem akarunk. A pálinkaivás, mint mondók, szépen elterjedt, s Jakabot a látogatók most már a pusztákról is gyakran megkeresték. Az italnak hajdanában is megvolt az a furcsa tulajdonsága, hogy aki megissza, ha maga van is, mintha szomszédja szólongatna, mindig beszélgetni szokott. A korcsma üresen volt, csak egyetlen egy juhász akadt el olyan formán, hogy kiózanodni nem bír, azért közben-közben csak iszik és beszélget. – Na, Jakob, akasszanak fel! hát az ittas juhász, mit azért jegyzek meg, hogy Jakabnak józan korában alig ha merni azt mondani, hogy te. Így sok pénzzel az emberség is nőtt, tehát mint a juhász mondá. Tudom, Jakab, hogy ma többet ittam, mint amennyi az elszényemből telik, de látod, annak is megvan az oka. Hogy én miért maradtam el éjszakára? Jakab éppen nem mutatott valami nagy kíváncsiságot, előtte kevésbecse volt a részeg ember okoskodásának. Kivált, ha az éppen oly őszinte szempontból indul ki, hogy alig harováshoz nem kell nyúlni. Hüm! dünnyögi a juhász. Nem tudod, úgy. Na, ne búsulj. Megmondom ingyen, pedig pénzt is adhatnál érte. Hát, miért marad kend Mondja Jakab több érdekkel. Mert hallod fújni az északi szellet? Hallod, Jakab? Akasszanak fel, aztán táncolj a nótájára. Hallod-e? Hallom, hallom, mondja barátságtalanul fogadván a vastag bizalmasságot. No, ha hallod, hát most megmondom, hogy nem szeretném, ha a birka akula fejemre szakadna, és osszorítana a dült falak között. Mit beszélked? Kérdi Jakab egészen a juhász mellé húzódva, s így vén a juhászban az ösztönt a további beszélgetésre, melynek hallására vágyik. Mit beszélek? Ismétli a juhász. Azt beszélem, hogy amit sokáig foltoznak, nem marad épp hely, hova a foltot varják. Vagy többet mondjon kend, vagy semmit, mert ez sem előrül, sem visszájárul nem értem. Nem is minden blond ember érti meg azt, mondja a juhász mindig józanabbul. Még én sem mondanám, ha bor nem kergetné belőlem, mert Jakab ma nem látsz pénzt. Jaj, csak ne mondja két kétszer, mert utóbb rám fogja, hogy nem kértem. Kínlódék a zsidó. Hát mondjon ked valami újkúsat. Elhiszem, hogy kellene az okos szó, úgy? No hát, hogy neítem hiába a brodat, hát tudod, ez az új úr, vagy minek hívják ezt a mi gyilkosunkat? Talán tizenöt esztendeje nem csináltatott egy kőfalat valamennyi uradalomban. Még hűzöm nekem hozzá. Majd azt is megmondom. Lásd, addig fotózgatták a sok majort, hogy most már olyan fot kell mindenkinek, hogy négy új fal, meg új tető, különben ahány épület van, mind hasra fekszik. Nos aztán mondja Jakab mindkét fülét neki hegyezve, hogy az akadozó beszédből egy szócska se vesszék el. Azt, hogy tizennyolc ilyen birka akol van, Jakab. És ha az Isten még egyetlen egy szelet és éjszakára olyant, mint a mai, úgy tizennyolc birka, akkor, mint hasra fekszik, aztán mérhetsz birkahúst? Hát, miért nem mondják meg a nagyságos úrnak? kérdi Jakab. Hát, beszélj vele, ha tudsz! Hisz? A múltkor is azt mondta nekem, hogy te paraszt, tanuld meg, hogy ha velem beszélni akarsz, akkor hallgass. No hát nem szóltam, hanem nem is fekszem ám én az akolba. És az uraságot nem sajnálja ked? Az uraságot? Hát az sajnál minket! Hogy ezt a gehennát anyakunkra hozta? Van annak Jakab elég. Csak te élhess azaz, hogy Jakab, azt mondom a mai italom ára fejében. Vede meg előre azt a birka bört jó olcsón, aztán áldomásnak maradjon az, amit ma megenem ittam. Jól van, jól. Csak aludjék, ked most már békén. A szél a hagyott, én is feküdni megyek. Ezzel elváltak, s ab alig várta, hogy reggel legyen, mert amit eddig szaglált, nyomára akadt, s alig várta, hogy a plenipotenciás úr ajtaján bekopogván jó reggelt kívánhasson, a többi aztán szerencse dolga. Más ember megálmodta volna az Aranyhegyet, s még ámában is kérte volna az Istent, hogy a csalódásból fölébrednie ne kelljen. Jakab egész hidegvérrel kiszámította terveit, s elhagyván abból a reménységnek minden igézetét. egyenesen a hideg számokhoz folyamodott, s midőn a kivonást addig nyaggatta, hogy a százból hat kivonnak, még maradt kilencven. Ezt a kilencvent ő oly tiszta gondolta, hogy szinte lefeküdni, alig várván, hogy Klein urnál legyen. Végre a sok egyszer egy annyira taszigálódott az agyában, hogy a fáradtság lebírkózta Jakabot, és reggelig még föl sem ébredt, dacára annak, hogy annyit tervelt, az álom csak egyetlen egy számot nem bírt másképp állítani, mint ahogy még lefekvés előtt az asztalon kikrétázta, mert még ámában is tudta, hogy ő ugyan szokott csalni, de hogy csalódott volna, arra még nem volt példa. Egészségére váljék az én nyugalom, mondjak rejnúrnak. Korán fölkeltél, Jakab, még ma hajdúmat sem láttam. Az a konvencióból él, nagyságos orom, sem a tűz, sem a víz nem át neki, hanem az ilyen szegény zsiró, mint én. Még órát sem tart, hanem akkor kell fül, mikor a szomszéd kokas kukuríkol. Hát, mi jó hírt hozzál? Inkább a nagyságos úr mondjon valamit. Tegnap este egy bécsi kereskedő érkezett, gyapjút akar venni. Nincs kedved alkodni? Vaj, miért? Egy kis nyúlbőr, három pár lód, nagyságos uram... Az az egész, amit az ilyen pinkli zsidó megvesz. Na csak azért mondom, Jakab, mert jogod van mindazt megvenni, amire más velünk alkud köt. Hát így a gyapjú nem kell. Mondja tréfával. Egy font sem, nagyságos úr. Mosolyga vissza Amaz. Hát a birka bőr. Mogyadta el, nagyságos oram? Azt hiszem, nagyon drágán, lehetetlen, hogy te annyiért megvedd. 3.20-as egy darab. Én is megveszem annyiért, nagyságos uram! Megbolondultál? Kérdi a nagyságos. Hisz, ha Bécsig viszed, még te fizetsz rá, nem hogy te nyernél rajt. Már az az én dolgom, nagyságos úr! Szerencsét próbálok! Nyerek vagy vesztek, mindegy. A telhatalmú úr fészkelődni kezdett, mégis röstelte, hogy egy Bécsi nagy kereskedőt egy ronyos zsidó miatt kell meghurcolni, de menekülés nem igen látszik. Jakab, szólal meg a nagyságos úr. Én neked hálával tartozom, és éppen azért nem akarom, hogy tönkre juss. Neved meg, mert könnyen veszíthesz sokat. – Kevésnél nem nyerhetek, hanem a soknál, nagyságos úr. Jó, hát mondd meg, mennyinek kell lenni, hogy ne veszíts. – Kétezer darabnak. – Bolond, hol jár az eszed, kétezer darab? Csak nem verjük agyon kész akarva. – Hát, ha több is lesz, nagyságos úr, nem aluszik az ürdög. Én meg azt mondom, hogy aluszik, és ha kétezernél több lesz, az mind a tied ingyen, ha kétezerig átengeded a Bécsinek. Tréfál a nagyságos úr! Mondja Jakab elégült mosollyal. Bizonyosan tréfál velem! Nos? Volt a viszont kérdés. Beleegyezel? Feleletet várok. Egy kis darab papírosra, ha fülírná a nagyságos úr, hogy el ne felejtsük. Csak egy pici papírosra, amilyent eldobálnak. Nem. A legnagyobb évre, Jakab. Aztán, ha majd átlátod, hogy hasznodra voltam, hogy az alkuról leveszéltelek, akkor te üveg alá, nekem pedig kezed csókolhatsz. Az is meg lesz. Ha-ha-ha. <hállt> Röhögé Jakab félszemmel az íródiákokra nézvén, kik már írták a furcsa szerződést, melynek mind a ketten örültek, s alig várták, hogy magukra maradhassanak. Mikorra készen volt az írás, a bécsi kereskedő is belépett, s közölték vele a furcsa szerződést, mely körülményre ő is mosolygott, végignézvén Jakabon mindazt, mi bársonyból volt, azt gondolván, hogy az idei fölöslegből azt a tollas gúnyát nehezen fogják kikeféltetni. Jakab megtette a nagy lábvakarintást, s utóbb maga után is betevé az ajtót, aprózott lépésekkel kotródván hazafelé egy szeges végű bottal, mely nélkül a falu kutyái nagyon megtépték volna, pedig jól emlékszünk rá, midőn hasonló körülmény közt Jakab úr igen kényelmetlenül érezte magát. A juhász még ott volt, mintha most akarná megkérdezni valakitől, hogy voltakép miért is maradt a kocsmában, mert üveg sincsen előtte, de meg az árát sem kérik annak, amit megivott, pedig bor nélkül elnehezülni nem szokás, az pedig még kevésbé szokás Jakabnál, hogy az italnak árát meg ne kérje. Mikor Jakab bejött, a juhász kihozanodottan előtte áll, mondván. Hát, elmehetek? Isten hírével. Válaszol Amaz. Mire a juhász gondolkodni kezdett, hogy ha valamit ivott, hát miért nem kéri meg az árát? Hát, elmehetek? Kérdi ismét tájékozás véget. Akkor a világ végéig meg álljon, Ked? Nem vagyok adós, Jakab. Szólt a lelki ismeret újra az emberből. Egy fillérrel sem. Felelt Jakab, kiben a megkötött alkultán mégis lobbot vetett egy kis emberség, s ha már egy pohár borral meg nem kínálja is hála fejében, legalább a tegnapinak az árát elengedi, nem mintha elfelejtené, hanem azt gondolja, valaha még, kit mértékben, kit meg itt számban megint fölről neki, hogy a tegnapi is végképp kárba ne menjen. A juhász megcsóválja fejét, mert arra mégis tisztán emlékezett, hogy egy garas sem hozott magával, de meg magát is jól ösmerte, hogy józan fejjel el nem maradna ennyi ideig, hát mi lehet annak oka, hogy a zsidó szó nélkül elereszti? Jakab, mondja aztán homályos gyanúval, Boros voltam ám én az éjjel. Láttam, lőn a kurta válasz. No, akkor nem tudom ám, mit beszéltem? De majd én hallgatom kedet, mikor nézeg. No, jakab, nem haragszom, mondja a juhász menőfélben. Én sem, mondja a zsidó. Hanem máskor pénzt hozzon ked magával. A juhász olyan nehezen ment el, mint a tolvaj, ki fél, hogy utána maradt valami, ha más nem, a lába nyoma. S ezen utána csapáznak. Röstelte, hogy tán megoldózott a nyelve, röstelte, hogy többet ivott, mert ezerszer gondolt arra a dologra, de azt elmondani soha sem akarta.